Tizenegyedik fejezet Ismét korán kelek, a nap épp, hogy megjelent a horizonton, még hat óra sincs. Iszom egy csészete át a tengerre néző teraszon, és figyelem a kék fényben úszó várost. Tegnap este tizenegykor váltam eledemtől. A második emeleten egy lakosztályban száll meg. Azt mondta csodás a kilátás, mire jót nevettem, mert az minden honnan jó. Ma reggel csak keróra tudok gondolni, alig várom, hogy lássam. Félek, hogy nem jön el, és attól is, hogy kiderül, a tegnapi kirándulás csak álom volt, hiába tűnt valóságosnak. Érzem, hogy a koffein kicsit felébreszt, de ahelyett, hogy felpörögnék, csak éberebb leszek. Mintha felvettem volna egy szemüveget. Pontosan tudom, hogy tényleg anya volt az. Valami rejtélyes csoda folytán ismét összehozott minket a sors. Itt nem csak lassabban telik az idő, hanem visszatére múltba, mégsem tűnik hihetetlennek. Inkább azt tartom furcsának, hogy a valóságban már nincs. Visszamegyek és leteszem a csészét. Előveszem az ajakbalzsamot, és ekkor látom az úti tervet, amelyet még tegnap raktam a kézitáskámba. Széthajtogatom a gyűrött papírt. Van rajta néhány étterem, többek között a korábban említett séblek és a kaprint található citromfás étterem. A ma reggeli program túra az Istenek ösvényére. Emlékszem, amikor anya mesélte, hogy lépcsőn jutott fel Pozitánó csúcsára, ahol ez az ösvény található. Ez köti össze Bomeránót és Nocellét, valamint a többi hegyi falvat. Sportcipőt, rövidnadrágot nadrágot és sportmelltartót veszek fel. Nem vagyok kifejezetten sportos alkat, de mindig is szerettem mozogni. Általános iskolás koromtól egészen a középiskola első fél évéig fociztam, amikor is elszakadt a tértszalagom. Az egyetemen rákaptam az úszásra, és amikor New Yorkban éltünk, a Hudson folyó mentén bicajjal jöttem-mentem, ez tartotta bennem a lelket. Mostanában az otthonunkhoz közeli konditerembe járok. Felveszem a bészból sapkát, bekenem magam naptejjel, aztán elindulok. Csak Márkót látom a recepciónál, ahhoz képest milyen korán van, igen frissnek tűnik. Buongiorno! Jó reggelt, Márkó! Sétálni megy? Úgy mozgatja a karját, mintha síjelne. Arra gondoltam, lépcsőzöm egyet, felmegyek az Istenek ösvényére. Márkó végig simít a homlokán. Az nagyon sok lépcső. Fel, fel, és még mindig fel, mondja, mintha lehetetlen akarnék. Közel van az odavezető út. Az ajtótól jobbra egy utca felé mutat, ami egyelőre nagyon kihaltnak tűnik. Ha látja a lépcsőket, csak induljon felfelé. A mennyezet felé mutat. Megy, megy, és egy idő után odaér. Köszönöm. Integetek, de Márkó megállít. Várjom. egy üvegásvány vízzel tér vissza. Igen erős a pozitánói nap, mondja. Megköszönöm, aztán elindulok. Nem sokkal később találok egy üzletet, amelynek kirakatában szép, egyedi, lemből készült termékek állnak. Terítők, zsebkendők, szalvéták. Mellett egy másik bolt, ahol jégkása készítőképpen élénk sárga limonádé kavarog. Az üzlettől balra már látom a kőépcsőt. Felkaptatok és elhaladok néhány szálloda és lakóház mellett. Bekukucskálok egy-két ablakon, aztán folytatom az utat. Egy perc múlva már alig kapok levegőt. Nem emlékszem, mikor gyalogoltam ennyit, a futásról nem beszélve. Nem vagyok formában, és elfelejtettem, milyen, amikor kőkemény munkára fogom a testem. Ebben az évben szinte semmit nem sportoltam, miközben a szívem és a lelkem sokat gyötrődött. Most jövök rá, hogy a testmozgás épp az ellenkező hatást váltja ki. Izzadok, zihálok, sajog minden porcikám. A lelkem viszont elcsendesült. Most semmi másra nem tudok gondolni, csak a következő lépcsőfokra. Márkónak igaza van, olyan, mintha soha nem érne véget az út. De tíz perc múlva, miután a szívem olyan hevesen mer, hogy majd kiugrik, megérkezem a célponthoz. Pozitánó központjától távolabb már nem olyan nyüzsgő az élet. Mielőtt a családtagjaik felébrednek, a nagymamák már kint ülnek a házak előtt, és a reggeli kávéjuk mellett csevegnek a szomszédokkal. Integetek egy nőnek, aki a lépcsőjét söpri, ő pedig visszainteget. Olaszország időtlensége teljesen magával ragad. Nem először gondolok arra, hogy az a pozitánó, ahova én megérkeztem, nem nagyon különbözik attól, amelyet anya látott harminc évvel ezelőtt. Ez az ország több ezer éves múltra tekint vissza. Amerikával ellentétben itt minden lassabban változik. Ugyanolyan színűek a házak, mint ami erre több száz évvel ezelőtt festették. A templomok és a műemlékek is több évszázadosak. Itt nem évtizedekben mérik az időt, mint mi otthon. Még öt perc lépcsőzés, és facsarni lehet a ruhámból a vizet. Kinyitom a Márkultól kapott ásványvizes üveget, és jól esően kortyolok belőle. Közben alaposan körülnézek. Az utolsó lépcsőfoktól egy kavicsos földút vezet a természeti képződményekhez. Talán itt kezdődik az Istenek ösvénye. Kicsit utána olvastam, és megtudtam, honnan ered az elnevezés. A legenda szerint ezen az úton jöttek le az Istenek, hogy megmártozzanak a türkiszkék tengerben, és megmentsék Oduszeuszt a szirének csábító énekétől. Évszázadokon át ez volt az egyetlen út az Amalfi parti városok között. Jól bejáratott és kedvelt útszakasz. Csodálatos innen a kilátás. Messziről olyan kicsik a motorcsónakok, mintha apró pontok lennének a tengeren. Pozitánó szállodái és lakóházai festménybe illőek. Leülök az egyik lépcsőfokra, remeg a lábam. Teljes erőből süt a nap, és szokás szerint beragyogja a kékeket. Már egyáltalán nem érzem magam másnaposnak, és hozzászoktam, hogy errefelé mindenki szabadon iszogatja a bort. Eszembe jut az idevezető út. Biztos, hogy sokan végigjöttek rajta. Vajon hányféle történet kapcsolódhat egy-egy látogatáshoz? Elképzelem, milyen lehetett itt sok-sok évvel ezelőtt anyámnak. Aztán eszembe jut a mostani anya. A hosszú barna haja, a széles mosolya, a fürdőruhája, a sportcipője, és ahogy a szemöldökén gyöngyözik a verejték. Ugyanaz az ember, mégis egészen más. Hát itt vagy, szól Háva. szó szerint rohannom kellett utánod. Újra itt van, a maga teljes valójában. Ifjú és harmatos, kicsattan az életerőtől. Felállok. Azért jöttél ide, hogy megtalálj. Még mindig alig kapok levegőt, viszont hatalmas megkönnyebbülés, hogy itt van, kerol. Csípőre teszi a kezét, lehajol, miközben továbbra is Zihál. Ma reggel elmentél az erkélyem előtt, integettem, de nem vettél észre, ezért felkaptam a sportcipőt és a nyomodba eredtem. Tartozol egy masszázssal. Végig mérem vékony, sportos alkatát és izmos lábát. Nem teszed meg minden nap ezt az utat? Úgy néz rám, mintha megőrültem volna. ez még soha nem voltam itt fent, ez legalább tizenkétezer lépcsőfok. Felegyenesedik és alaposan körülnéz. De azt kell mondanom, jó, hogy követtelek. Csodálatos innen a kilátás. Oda megyek hozzá. Elképzelem, milyen lenne képes lapon ez a táj. Talán száz éve is ugyanígy nézett volna ki. Remélem, évszázadok múlva is ugyanilyen lesz. Otthon, mulholland létezik egy Three People nevű turistaösvény. Te voltál már ott? Megcsóválom a fejem. Szívesen visszamennék, mert rég nem jártam arra. Vinném a vázlatfüzetem. Nagyon szép hely, érdemes lerajzolni most erről a helyről jutott eszembe. Én inkább fényképezni szoktam. A kanyonhoz mindig vittem a gépet. Oda mentünk mindig a... Szóval én ott szeretek kirándulni. Fogadok, hogy jó képeket csinálsz. Gondolod? Bólint. Ahogy elnézem, jó ízlésed van. A tegnapi strandruhát leszámítva. Mosolyog, mire nevetek. Aztán csak állunk egymás mellett, szótlanul. Kerol! Egyszerre idegenül és ismerősen a neve. Valamit mondanom kell. Felém fordul, és látom, hogy gyöngyözik a homlokán a verejték. Zöldszeme ragyok a napsütésben. Szívesen megmondanám, hogy ő az anyám. Megkérném ásson mélyre, és osszom meg velem néhány emléket a múltból. Kíváncsi vagyok a jövőbe láte, és tudja e hogy lesz gyereke. Tudni szeretném, látja-e maga előtt, ahogy virágos ruhában kergetőzünk Malibus strandján? Látja-e magát a konyhánkban, ahogy kikapja a kezemből a nyers fák Vajon tudja? hogy hogy nem emlékszik? Mégis hogyan emlékezne? Itt csak egy vakációzó fiatal nő, aki találkozott egy másik amerikai nővel, Az az velem. Hallgatlak, mondja, és továbbra is néz. Nem igazán tetszett a Dádolfó. Csúszik ki a számon. Kerül nevet, aztán megcsóválja a fejét. Én is mondok neked valamit, nekem se igazán jött be. Viszont lenyőgöző onnan a táj. Az ételek már kevésbé. Magasan van a mérce, főleg ha a szállsz meg. Hol laksz Los angeles belül? Hol leszel szívesen? Mosolyog. Sokat főzök. Van egy kis lakásom az East side on Majd egyszer látogass meg. Sok tészta és halételt készítek. Amúgy szerintem a belvárosban vannak a legjobb éttermek, a kínai negyedet pedig egyenesen imádom ebből a szempontból. Ránézek és bevillan a kínai étterem. Anya előtt az egész asztal ételekkel megpakolva, mi pedig együtt énekeljük neki a születésnapi köszöntőt. Ezer éve nem voltunk ott. De miért szoktunk le róla? Az innen kínálatának sem tudok ellenelni, mondja. megköszörli a torkát. Menjünk! Egymás mellett haladunk lefelé a lépcsőn. Amikor leérünk, megállok és a tengerre nézek. Sokkal melegebb van, mint amikor elindultam, ráadásul majdnem üres a vizes üvegem. Négykor találkozunk, mondja anya. Reggelizel velem a szállodában? Mégis mi történik, ha visszajön velem? Szívesen mennék, de van egy munka, amit szeretnék befejezni, válaszolja szégyenlősen. Most először látok érzelmeket az arcán. Milyen munka? Eszembe jut, ahogy a bemutatóterem padlóján ücsörgök, és figyelem anyát. Nézem, ahogy anyagot választ a megrendelőbb bútoraihoz. Olyan is előfordult, hogy apa egyik üzletében játszottam, miközben anya felöltöztette a próbabákat. Szerettem nézni őt munka közben. Elég távlati dolog, válaszolja. Csípőre teszi a kezét, aztán vállat von. Mesélj. A Sire egyik dizájntervén dolgozom. Végig simít a haján. Rémó azt mondta, újra tervezik a hotel arculatát, ezért úgy döntöttem, én is beadok egy pályázatot. Sok híres ember lesz jelen Rómából és Milánóból. Nem is tudom, talán hülyesség volt. A Sirenoze a legszebb szálloda Pozitánóban. Alaposan megkérik az ott tartózkodás árát. Amikor anya és én kitaláltuk, hogy oda megyünk, 1700 dollár volt egy éjszaka. Ezt nem is tudtam. Persze, hiszen csak nemrég találkoztunk, amúgy senki nem tudja. Számomra a design a féle szenvedély. Annak idején művészet történetet tanultam, és egy galériában dolgozom, de nem ez az álmom. Belső építés szeretnék lenni. Ez a szálloda maga lenne a csoda. Még nem tudja, gondolom magamban. Még nem tudja, hogy sikerülni fog. Eszembe jut, amikor bementem Brentwood irodájába. Minden halvány, illetve törtfehér volt benne. A falakat mozifilmposzterek tarkították. Mintha nem is belső építész, hanem filmproducer lett volna. Csupa olyan film, amelyeknek imádta a díszletét. Az otthonunk olyan, mint egy jó díszlet, mondogatta gyakran az ügyfeleinek. Tudtam, mire céloz. A filmekben az otthonoknak tükrözniük kell a benne élő karakterét. Fontos, hogy jellegzetesek legyenek. A lakberendezéssel is a személyiségét akarta megmutatni, hogy amikor belépünk, azonnal tudjuk, ebben a házban biztosan kerül Silver lakik. Azt hallottam, hogy gyönyörű, mondom. Bólint. Én is ott szálltam meg, amikor sok évvel ezelőtt itt voltam a szüleimmel. Soha nem felejtettem el azt a helyet. Meg tudom érteni. Mosolyog. Na mindegy, a lényeg, hogy muszáj mennem, de köszönöm, hogy megdolgoztattál. Most, hogy tiszta a fejem, könnyebb lesz koncentrálni. Megfordul és elindul, mielőtt megállíthatnám. Később találkozunk, szól hátra a válla fölött. Figyelem, ahogy eltűnik a meredeken lefelé vezető lépcső soron. Én tudom, hogy sikeres lesz, gondolom magamban. Ez még csak a kezdet.